Az első kapavágástól az utolsó sóhaig. Hétfő reggel teljes létszámban ott voltunk a stadionban. Még Schmidt úr és Hanzi is eljött. Tomasevskiek szétpakolták a cucaikat a pálya szélén, és úgy áldogáltak ott, mint a becserélésre váró játékosok. Johnny zsebbre vágott kézzel sétált tőlük kicsit távolabb az egyik már hálótlanított kapu mögött. Kristin mit beszélgetett elmélyülten valamiről. Nem hallottam eszmecseréjüket, csak annyi eredményt szűrhettem le társalgásukból, hogy az öreg néha megigazította a szemüvegét, az ingét és a nadrágját, valamint a frizuráját. Nézd csak a vén kujont, gondoltam magamban. Kristin áldásos hatására csak nem fiatalodik meg. Hanzi Lizelottéval a munkavédelmi hölgyel beszélgetett, és mindketten álhatatosan fixírozták johnny -t. Persze egészen más oldalról. Az egyik a szexuális érdeklődés, a másik az anyagi okán. Még jó, hogy elég konzervatívak voltak ahhoz, hogy a polgármester lássa a pénzes zsákot a fiúban, és a hölgy a híres fiatal sztárt. Gyönyörű életkép volt. Feltehetően ők is élvezték, mert senkinek sem akaródzott bármibe is belekezdeni. Ismét nekem kellett kezembe venni a dolgokat. Kedves egybegyűltek, az ásatást ezennel megnyitottnak nyilvánítom. A polgármester úr megtehetné az első kapavágást. Tartottam két mondatból álló ünnepi beszédet, csak hogy halladjon a munka. Tomashevszki elértette a dolgot, mert azzal a kütyűvel, amit eddig kb. akkora szakértelemmel forgatott, mint Neander völgyi a mobiltelefont, művelt valamit. Mire az sokatmondóan pittyegni kezdett. Először átvizsgáljuk a pályát, magyarázta. Egyétek! Bólogattam, mintha beleegyezésemet kérte volna, holott nem kérte. Csak informált. Azt is teljesen feleslegesen. Mert az én szerepem itt jelenleg véget ért. A panzióban leszek, vagy máshol. Osztottam én is kéretlenül az információkat, és magukra hagytam őket a bébi stadionban. Erre több okom is volt. Egyrészt semmi kedvem sem volt a nyári melegben csákányozni, lapátolni, vagy bármilyen más fizikai tevékenységet végezni. Igaz, ilyesmihez télvíz idején sem fűlik a fogam. És mielőtt még valaki úgy vélné, lusta, dolog kerülő fráter vagyok, sietek kijelenteni. Lusta, dolog kerülő fráter vagyok. Ez azonban nem szokott meggátolni abban, hogy lapátoljak, ha szükséges. Ezúttal, nem kis megelégedésemre, erre a feladatra akadtak mások. Én pedig épp idejét éreztem egy kis magánkutatásnak. A Kölni Városi Könyvtárban. Mert én még ahhoz a generációhoz tartozom, melyek így dresszíroztak. Fiam, ha okosodni akarsz, menj könyvtárba. Nem árthat néha az ember megfogadja Hajdani tanárai papjai tanácsait. A panzióba járó sörszállító is így lehetett ezzel, és letudta úgy a napi jó cselekedetét, hogy kérésemre befúvarozott körbe. Ezzel megúsztam a buszra való várakozást, és kellemes régi emlékeket hozott elő Hajdani autóstoppokról. Amiknek már régen leáltozott, egyeztünk meg sörös kocsi sofőrével némi nosztalgikus felhangot megütve. Az is egy jó nagy ló, aki manapság megáll -e A legjobb módszer arra, hogy az ember elérje, hogy kirabolják. Még téged se vettelek volna fel, ha nem ott laksz a sönval szépében. Sőnvalt szép, szép -e? kérdeztem vissza. Eddig fel se tűnt, hogy a panziónak neve is van. Elkönyveltem magamban a panziónak. Esetleg a Sönvaldi panziónak. Sehol sem láttam kiírva. Persze, hogy nem. Sápl a tulaj leszette a táblát, nem sokkal azután, hogy feleségül vette a panziót, mert mindenki rajta röhögött. Mivel feleségül vette a panziót? kérdeztem vissza. Úgy véltem, tám a nyelvi nehézségek miatt értettem félre a szavát. Szó szerint, mert ott nem ő a tulaj, csak benősült a kézbe. Usi, ott minden, a feleségéé. Ő örökölte a szüleitől. Usi családjáé a panzió, már ki tudja mióta. Még a régi fogadó is az ővék volt. Több évszázada már, hogy ők a fogadósok ebben a faluban. Régi a címük, mint sok rátarti nemesi családé. Nemzedékről nemzedékre örködött, még azután úgy látszik most vége szakad. Usi szüleinek nem volt fiúk, csak ez az egyszem lányuk. A híresen csúnya lányuk aki a vagyonával férjet tudott fogni magának, de gyereket szülni nem. Most is a terméketlensége miatt valami gyógysfürdőbe jár, esetleg zarándoklatok, mert mindenféle helyekre is eljár, hát ha valamelyik szent megsegíti. A kedélyesen fecsegő sofőr nem nyomta túlságosan a gázt, amit én nem is bántam. Érdekelt a történet. Szóval amikor a sápol idejött a faluba, először mindenki azt hitte, azért ment bele a házasságba, mert úton a baba. Usi akkor a környi vendéglátó ipariba járt, és valami iskolai buliban jöttek össze. A rossz nyelvek szerint Usi leítatta a fiút, és úgy cipelte az ágyába, de szerintem ez az egész légből kapott baromság. Egyetértettem vele. Hol van már a romantikus 19. század, mikor egy akaratlanul érkező gyerekkel férfiakat, nőket lehetett zsarolni? Szerintem egyszerűen megállapodást kötöttek. A lánynak kellett egy férj, a pasinak meg a pénz. Egyszerű képlet. De ahogy Sápril elvette a lányt és leköltöztek ide átvenni az üzletet, még azt se várta meg, hogy Usi szülei meghalljanak. Leszette a panzióról a régi cégtáblát, akármennyit is balhízott az öreg Johant. Az Usi faterja. Azt mondja az öregnek, hogy nézze már meg a lányát, még hogy sőn volt szépe. És Usi, ő mit szólt az egészhez? Nem érdekelte. Ő megkapta, amit akart. A pasit. Még azt se bánta, hogy a férjet olykor hírbe hozzák ezzel-azzal. Egyedül csak ez a gyerekügy. Csak ez izgatja. Nem szakadhat magva a nemzetségnek. Ezt szokta mondogatni. Hallottál már ilyet? Hallani már hallottam, de ez tényleg különös volt. Többnyire nem falusi kocsmárosnék ragaszkodnak a vérvonal fennmaradásához. Jó vicc, tódította újdonsült cimborám. Az egyik vendég mesélte, hogy hallotta a sepplléket bealhézni. A csaj azt ordította a férjének, hogy ha kell, a lelkét is kikeféli belőle, ha beledöglik is, de az utolsó sóhajával gyereket fog neki csinálni. Mintha a sóhajjal lehetne. <gül> Kacsintott rá a haver.